Відповідаючи, мовила так срібнонога фетида. Сину мій, хай твого серця подібні думки не турбують. Буду старанна сама відганять ярої осоружних мух, що трупи героїв убитих у бою поїдають. Навіть якби довелось йому протягом року лежати, Тіло б незмінним весь час Залишалося і стало б ще кращим. Ти ж невідкладно на збори Скликай героїв Ахейських, На Агамемно, на гніву, Зречись, керманича люду, Потім до бою озбройся, Мерщій і водвагу вберися. Мовила так і силу Завзяття у нього вдихнула. Потім Патроклові в Ніздрі Амброзію разом з Нектаром стали вливати по краплині, Щоб тіло лишалось незмінним. Швидко подався морським узбережжям Ахіл Богосвітлий. Голосно він покликав І будив героїв Ахейських. Навіть і ті, що весь час При своїх кораблях залишались і стерники, що правили твердо кермом корабельним, ключники, що в кораблях щоденно харчі роздавали, навіть вони поспішали на збори, дізнавшись, що в битву знову з'явився Ахіл, так довго її уникавши. Двоє кульгаючи, йшли, Арея, соратники вірні, син нездаланний Тідея, із ним Одісей Богосвітлий. Йшли на списи опираючись, Щебо їм рани боліли. Отже, на збори прийшовши, Вряду вони сіли переднім, А на останку прийшов І володар мужів Агамемнон, Терплячи рани болючі. ратищем мідним в жорстокій Битві тяжко поранив, Коон його син Антенора. А як на збори уже усі позбирались Ахеї, став посередині, і так тоді мовив Ахіл прутконогий. «Чи нам ріде обом, і тобі, і мені стало краще, з того, що ми через дівчину, хоч із зажуреним серцем, так розпалилися гнівом у зваді, що душу з'їдає. Хай би стрілою убила її в кораблі Артеміда. В день, як Лернес, зруйнувавши, узяв я ту дівчину в здобич, Мабуть, землі не ковтало б незмірної стільки Ахеїв, впалих від рук ворогів, поки в лютому гніві шалів я. Гектору тільки й троянам був з того пожиток, а ж довго гадаю про нашу, і ще пам'ятатимуть зваду.